Днес в нашото студио посрещаме глас, който ще отеква дълго след като сме затворили последната страница от нейния последен роман. Писателката Антония Апостолова. Тя е сред унези автори, които не просто разказват истории, а разравят пластове на болка, памет, любов с изключителна чувствителност и прецизност. Поводът за нашия разговор е най най-нова книга. Болката идва по-късно. Заглавие, което само по себе си е покана за дълбок разговор. При нас обаче тази и този роман идват по-рано, защото официалното представяне пред четящата публика е утре, 13 май, вторник от 18 часа в литературния клуб Перото в НДК. Добър ден, Антония! Здравейте, много ми е приятно и благодаря за така шармантното представене <свят> на книгата и на мен. А... Ами, нека да кажем в началото, че ще ни бъде много трудно да държим официалната а, форма на обращение, а, но въпреки това ще се опитаме, познаваме се от много години, даже не можехме да изчислим, обаче отколко не сме се виждали. 20 или 30, да речем. Нещо такова. Да, работим с паметта. Трудна задача всъщност. Да. Нека да кажа, че разговаряме с човек като Антония, която сама по себе си прави сайта Литературни разговори. Сайт за много силни, и ангажирани рецензии на книги, интервюта с писатели, а нейният роман Болката идва по-късно, е какво? Роман за? Опит за дефиниране на болката или за дефиниране на времето, което ни отнема осъзнаването на болката? Ще стигна и до болката, но първо само да кажа, че така вече бях предупредена така съвсем приятелски да не влизам в анализи на собствената си творба, но всъщност това правя аз. Правя това с всички останали книги и ще ми е много трудно да не вляза в самоанализ. Ще се опитам все пак да не звучи твърде тежко. А... Започвам с нещо съвсем лично преди време, буквално преди седмици получих много остра болка. И а, това беше ужасяващ момент. А, трябваше да пия сумата и хапчета. И си дадох сметка, буквално във връзка с романа ми, как а, съвременното човечество просто има абсолютна непоносимост към болката. Той не може да я допусне дори за миг. А, така че в романа тази нишка изведнъж така ми се изясни буквално покрай собственото ми състояние. А, там имаме противопоставане на един, точно на този съвременен инстинкт да работим с болката непрекъснато, да я отблъскваме, да не я не допускаме, да, да я преосмислиме, т.е. по всякакъв начин да я отделяме от себе си, от една страна нали, физически, чрез лекарства, от другата страна психологически, чрез всякакви. А, нали, тук не говоря за психологията, която е абсолютно легитимна, но, но всички тези а, книги по самопомощ, самообучение има такава героиня просто в романа, за това го казвам. На това аз противопоставих моят главен герой, който е човек, който е не се смята неспособен всъщност изобщо да изпитва болка, а, неспособен да, да изпитва липса, да изпитва загуба, защото всички тези три думи всъщност са навързани. И по някакъв смисъл, в някакъв смисъл може би да а, изпитва и вина, защото това е, а, казвам, нали, сюжетно това е баща, който е оставил на 100% семейството си. Той няма никаква връзка с детето си. А, и все още не е изпитал болката от това, все още не е изпитал вината за това. Той смята, че това е правилно решение и читателите ще разберат защо в книгата. Така че се опитвам да разгледам болката от, от а, различни страни и всъщност да разбера дали все още способността ни изобщо да, да изпитваме не ни прави човеци, защото а, тоталната борба с нея, ужаса от нея, може би отнемат всъщност нещо човешко в нас. Казах го и в друго интервю, че литературата сякаш е останала Единствена територия на мазохизъм, който може да си причиним чрез тежко четиво, чрез трудни теми, чрез а, това, че тя непрекъснато... А, аз вярвам, че тя трябва да ни смущава, тя трябва да ни разстройва, трябва да ни предизвиква, трябва... Тя не е само... Ам, тя не предизвиква само позиви за идентификация, защото това също mm -hmm. трябва да го има с героите, с нещата, които се случват, човешките неща, които се случват на всеки, но и за отласкване трябва по някакъв начин в най-ширкия смисъл на тази дума литературата трябва да боли. Трябва да ни срещна, всъщност с от да която се опитваме да избягаме. Точно Сега трябва. Аз обаче се питам за друго. Има ли връзка този сюжет с вашия живот, с вашата биография? Защото протагонистът е израелец, който си задава всички ключови въпроси. За миналото на настоящето между Украина, Израел, Румъния, България, една географска траектория, която е мащабна, но и много исторически достоверна и реална, вътре се задават въпроси, за големия холокост, но и за малките холокости. Питах се дали Антония, ви виждате в Илон, главния герой, да, своя е, да. алтер-его. Сега няма да крия, че м, така прототип в м, не съвсем тесен, но все пак прототип на този герой е моят съпруг, който преди хм, 2008, вече може би 16 години, не мога да го изчисля, а, дойде тук. А, и този роман, всъщност, нека върнем малко по-назад. Имаме еврейски романи. Те са обаче или от хора в общността, както, например, на Еми Барух, на Альберт Б. Амбасат и така нататък. Забравям вероятно някой. И имаме, всъщност, имаме и роман на Невена Метрополицка, който също се занимава с еврейска тема. Но те са по-скоро насочени към общността, към някакви традиции, към исторически а, наративи. Това, което се опитах да направя за първи път, е а, да разкажа този роман Плесгрената точка на абсолютно чужд за България човек, израелец, който обаче идва тук, без това да е мигрантски роман, защото много е лесно да си го помислим, а, без това да е, нали, идва един чужденец и се натъква на всички разлики и настава пълна екзотика. Не, няма такова нещо. А, Романов изобщо не е такъв. По-скоро, ако се натъква на нещо, то е на приликите, на приликите между тези две пространства, между тези две страни а, и то на приликите в нещата, към които трябва да сме критични. А, за това имах така малко притеснение, нали, да няма чувствителност или а, обиденост от нещата, които казвам, но това реално са неща, които аз чувам от а, моите роднини в Израел, нали по линия на съпруга си, които чувам всеки ден от него. Включително вчера говорихме преди този разговор. А, просто исках така малко апдейт какво се случва там, защото а, след 7 септември аз а, просто имаше един период, в който всеки ден следяхме какво се случва. След това се отдръпнах, аз просто не можех повече. Той изглежда, продължава да следи това. А, книгата, между другото, беше завършена доста, преди тези събития. А, а, преди нападението на Хамас, преди този абсолютно, и, и, безпределен а, терористичен тя ужас. Тя беше завършена а, преди войната в Украина. И тогава, когато се случи това, аз си казах, това трябва да го включа. Макар и много финно, Uh, има такъв пасаж. Има история, която отпраща към миналото и нали, свързва с еврейското в, uh, в Украина, но прескача и към днешния ден, защото просиките, които uh, се оставят от, от цялата тази скръп, от, uh, от бежанците, те са едни и същи всъщност и, и затъват една в друга. Uh, и когато вече беше почти тръгнала към процеса на издаване, се случи uh, Нали, да, това в Израел, което е потрясаващо. То просто беше някакси а, изпитания за човешкия октомври. разъм 7 октомври. А, и инстинктивно си помислих дали не трябва да включа и нещо за това, но, но все пак размислих, реших че, реших, че е твърде много, че искам просто да спася този свят в книгата. Да. А пък тази... на мен ми се струва, че, а, че има. Има отговор. Тоест .е. независимо, че не сте търсила непосредствена връзка uh -huh. между а, това, което става след 7 октомври в Близкия изток и романа Ви. Аз виждам една нишка, която може да свърже а, тези теми и това е темата за отстраняването или отчуждението отстраняване от семейството, от семейната история, от травмите, от миналото, от историите, които не се разказват, остават табу. Нещо, което а, е загаднато в сюжета с, с образа на Леля Хели, една от героините във вашия роман, отстранението и от политиката. Тя е била а, лява активистка, много дълго време е рисувала а, табелките да, на улиците, едновременно с... на еврите и известните там... на арабски Uh, да, с да, арабските да, наименования, да. След което в един момент а, тя се отстранява. А, а... И има много интересни размишления за близнаците, по принцип фигурата на близнака. Близнаците а, като народи, близнаците като а, близки, но различни а, и цялата конфликтност, която за стои мен, там. Отново връщам нали, а, секунда назад. И, а, за мен е много важно а, не само героите да бъдат м, нюансирани, хайде да не кажа противоречиви, но понякога буквално да бъдат до синора на как да кажа, точно на това абсолютно противоречие, защото аз просто не търпя чернобелите а, сюжети, герои, така нататък, но, но за мен беше важно да представя и Израел и политиката там така. Това не е политически роман, разбира се. За мен беше важно Израел да, да присъства просто като културен фон. Много наситен културен фон, защото когато героят разказва за дестото си и за младостта си там, за своите родители и за леля си, за която стана дума, а, той трябва да отрази цялата тази противоречивост, която ние от тук, може би, не виждаме. А, в, има много... И, има много такива нагласи и, и включително и романи, които виждат някакси нещата абсолютно монолитни. А, предполагам, че и част от общността тук, тук е такава. За, за мен няма съмнение на коя страна съм в този конфликт, но, но нещата са сложни. Всеки ден... А, затова включих там всъщност двамата братя. Да, а, говорихме за това как единият брат е абсолютно а, по доста десен, а, с а, нали, типичните. А, нагласи, които може да срещнем в нашето общество. Ние просто сме като абсолютно огледално общество а, с, а, с същите... Експанзивен, с примиери, другите които, точно обратното. Нали, да. Сега не говоря за този, но ясно е. За кой говоря с примери, които си привлича с политики на ръба, на оцел... които са в режим на оцеляване, с... А, а... Дори в, в битов план, в, в отношението към нещата, в присъствието дори на чалгата, защото там също има огромно присъствие на чалгата и в музикален и в житейски а, смисъл и, и на това а, ти противопоставаш, нали, хайде, те там си го казват левите хора, но, а, но всъщност а, в един момент... А, Геро... вече забравих кой от героите ми, казват, Израел е територия, за... се превръща все повече в територия за напускане. Дебата за върховенството на закона, за независимостта на институциите, за начина по който трябва да се случват нещата е буквално същия, който тече и тук. И ние сме напълно наясно. И аз си давам сметка, че тази критичност в моя герой е всъщност знак за обич. Обич и над. Обич а, буквално а, вече омоломощена към родината си, към страната си. А, да. Нека да попитам Антония дали да. сте съгласна с клишето, че за да те четат като жена, трябва да пишеш като мъж. И се зачудих дали, защото има заигравка и с тази фраза, и с този стереотип, а, дали за това основният протагонист, разказвачът е мъж. Аз винаги пиша от гледната точка на мъже. Всъщност, да, почти винаги в предишните си книги. А, някъде си шигувах, че това е така, може би, феминистично отмъщение, нали? когато дълги векове направо, мъжете са разказвали жената, сега е време жените да разкажат себе си през гледната точка на мъж и да а, проприират по някакъв начин а, да я освоят така, както да... мъжете, пък са писали толкова дълъг те се освоявали. Период да. от историята а, от имата Разбира жени. се, между другото, тази вечер има дискусия: точно за неща, за които сега стана въпрос в а, столична библиотека. А, ще говорим точно за и за мъжко и женското, и за всички тези капани в литературата. А, не вярвам в, в това деление, просто вярвам в а, това, че има добре написани книги и недобре написани книги. Никога за мен не е било важно какво се разказва и каква е историята. Знам, че за много читатели това е водещото Да, и тук има история, но за мен е много по-важно тези други малки истории, малките реминесценции, а, всичко около тази голяма история, защото иначе просто имаш един оголен скелет и всъщност трябва да му предадеш плът. Още един поразяващ образ от романа Ви. Искам да влезе в нашия разговор днес, като признавам, че аз съм стигнала до 149 страница. Буквално а, е от, две, бавно, от да. два дена. Не бих казала. Да, а, четиване, тъй като... но, но е за упремислене. 149 страници. Да, да. А, не съм усетила, кога, Уау, кога okay. ги преминавам. А, просто започнах късно, започнах преди ден. А, и това е Образът на размера на смъртта и Чичо Хаим, който е починал още на едномесечна възраст като бебе. Да. Освен въпроса, който вие поставяте, ако един Чичо е живял само един месец като бебе, то съществувало ли е изобщо като Чичо до още по-стряскащото сравнение върху неговия малък 50 см гроб? Са положени телата на неговите родители, починали много след неговата смърт. И как този малък гроб се превръща в фундамент на много по-големи гробове, този образ къде ни води? Всъщност този образ присъства и на други места в цялата книга, защото а, смъртта, дори някъде, може би от гледна детска точка, се, се казваше, че смърт, смъртта има нужда от компания. А, това прибавене на смърт към смърт, на гроб към гроб, този мотив а, го има на много места в книгата и предполагам може да бъде тълкуван в, по много начини. Аз не искам да давам ключ, още повече, че нали, приятели ми предупредиха да не го правя. А, но една от темите там е смъртта на дете. Смъртта на дете е изключително трудна тема и а, подходът към, него, към нея също е а, различен. А, не искам да разкривам нали, как ще анализира собственото си отношение към загубеното дете, бащата и това дали има значение, дали то е само плод, дали е живяло еди колко си дни или става въпрос за голям човек, нали, защото той губи баща си. тоест има ли размер а, самото ни... А, усещане, тоест самото преживяване на, на смъртта на близките ли, има ли размер, тоест по-голяма ли, ако човекът е в зряла възраст и се свързал с него, или е по-малка, когато а, още не е живял, още не го познаваш. Размер Размерът на липсата, тема, която ви вълнува и от предишния роман, а, «Нас, които ни няма», да завършим с много кратък отговор, който е невъзможен, но все пак да го зададем този въпрос. Когато, дол, бой, когато болката дойде по-късно, вашият роман ще ни помогне или, или ще ни закупае? Когато болката най-накрая дойде, тя ще отключи, врати и тогава ние ще трябва да решим през, пред, пред героини, предполагам и пред читатели, и тогава той ще трябва да реши през коя врата ще мине. Ще трябва да се да изложи себе си на нея и не искам да я разкривам, защото ще вляза в спойле... спойлери. Не, не дайте, аз също да, не съм стигнала до края, да, да, така да, че в никакъв това случай. Е, това е важен момент, но той ще си разреши да я изпитва. Това, е, това мога да кажа. Благодаря. Болката идва по-късно, но добрата литература идва точно на време. Благодаря на Антония Апостолова. Утре 18 часа в НДК да, в клуба Част парото. от на изкуствата, който тече в момента. да Ще бъде представенето на нейния роман